Ăsta-i de adevăr. Și David a zis, Doamne, prin îndurarea ta pot intra în casa ta. Ce minunat e acel suflet înaintea lui Dumnezeu care are această merdește în el. El se bucură de orice suflet care privește la el și așteaptă de la el îndurare. Și continuăm versetul din cartea și nu și-au iubit viața până la moarte. Deci, trei lucruri sunt în acest deser. Unu, l-au prin sângele Merului, al doilea, prin cuvântul mărturisirii lor, și al treilea, nu și-au iubit viața până la moarte. Pe ca aceasta a cărind și nu se poate merge în sunsit fericit, decât numai dacă cu noi înșine am terminat. Când ai terminat cu tine însuți, cu gândul de a te vedea oarecum în lumea asta, așa cum dorești Carnea ca Păcătoasă și asta, Vecte, să trăiască. Cât se poate mai, mai așa folosesc cuvântul Să de afară, cât mai omenește. Nu asta este adevărata alegere. Adevărata alegere este aceea. Merge pe urmele lui Hristos. Mântitorul a pus un cuvânt în care a spus... Ca să învățăm să-l și să învățăm să ajungem la vrea el, este o condiție și să o auzim. Dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, deci e vorba de ce care, cuvântul ucenic înseamnă omul care știe că are de învățat. Când cineva își dă copilul, fie în școală sau într-o meserie, acel copil sau tânăr, el știe că acolo se găsește nu pentru a învăța pe alții, ci el are de învățat. Ești într un atelier, nu meșterul are de învățat de la ucenic, ci ucenicul are de învățat de la meșter. Și Domnul a vorbit, dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, meșterul este El, Domnul, să se lepere de Sine, să-și ia crucea, și să mă urmeze. Și atunci învățăm? Cum învățăm? E foarte interesant, e și copiii când lumii și noi, nu, imediat gata ne-a dat glu și umbrăm pe picioarele noastre sau vorbim sau... Nu! Trebuie totul și pentru mama sau tata, un timp. Ne frănește, ne îngrejește și apoi stăm așa, pop, cum spunem noi, după aia facem un pas, doi, uite, bucurie mare, copilul nostru începe să meargă. E așa cumva. Și tot de la o zi la alta, copilul ajunge, schimb cu tot și cum și noi am ajuns. Nu i-am spus dintr-o dată, gata, așa, nu este Dumnezeu. Gata, toate modurile care trebuie omului. Iar ca să ajungi să fii și trebuie să fii, trebuie Și în viața de credințe tot așa. Nu trebuie gândit că cineva nu vine la credințe, gata, de acum, și vezi, uh, nu știu, un timp în care e de răgaz, are răbdare cu el, are înțelegere. Îl strelești cu latre, cu spiritul, nu? Și faie cu ceva mai tare, cu harem, cu sufș, că începe să deosebească bine de rău. E foarte interesant. Cineva, dacă crede că poate deveni lucrător dintr-o dată așa, în timp foarte scurs, în șală, nu se poate lucra Un lucrător de care nu să se rezolve, și mai întâi trebuie să deosebească binele de rău. A nu deosebi duhuri, a nu deosebi învățăturile a nu deosebit de oameni sau să fac mari greșeli în Biserica lui Dumnezeu. De aceea trebuie să învățăm acest lucru. Și acest cuvânt, dacă vrea cineva să fie un cilicul meu și să fie lecări de sine, lipădarea de înătânsime, spune-mi de lângă faptul că uh, ești tot timpul numai, pentru a învăța, pentru a asculta și pentru a de la o zi la alta, crește în cunoștință, crește în putere, crește în tot ce își dorește meșterul. Și când vede meșterul pe lângă el cu un ușiric, astfel de perceput și atât de interesat, să învăță, cu bucură, e așa să Și Cei care lucrați în învățămâni, în școală, vedeți unul sau mai mult, care îi vedea cu tot sufletul ce învete, ascultă, îmbată, și relă a fășit de ani cu prelice, așa mai repate și cu laude. Nu toți sunt așa, dar sunt preține și copii în felul ăsta. Tot astăzi, într-o biserică, să-i zice. E la fel ca și într-o școală. De aceea, cuvântul de la urmă, și nu și-au iubit viață până la moarte, pe, ca să pot să ajung un om al jertței, un om care Dumnezeu să se poate servi de mine în orice vreme, în orice loc și în orice împrejurare, mai întâi Dumnezeu vrea să știe dacă sunt hotărât în lupta pe care o duc pentru cauza lui, pentru adevăr, sunt gata să se mor pentru el. Dacă mie înlăsește gândul sau hotărârea și asta, Dumnezeu mă spui de acasă. Haideți, vă rog. Și a fost cinci din tii acasă, atunci când Gedeon s a spus scapă pe Ivrael de sub puterul lui Madian, de sub rogierul lui Madian. Și de fărău Gedeon, cea răpul, știți cum s-a plâns el acolo? Și oare nu te primiți eu, Și îl vei base pe Madian ca pe un singur om. ce trebuie trebuit să înveți pe acest Gedeon? A trebuit să învete, a fost cuvântul de mai înainte, vă rog, notați bine. Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și Domnul Sfântului Gheleon, oare nu te trimise eu? Ce a așez pe a zis, oare nu te trimise eu? Așelul care are toate puterea în cer și pe pământ. De un astfel de gând este înșiglățit un rob al lui Dumnezeu, un slujitor adevărat. Nu! mi-este greu să le spun că nu avem niciun cuvânt nu avem cum să-i arătăm cât de mișei sunt acei care vor să scape viața într-o breme de strântorare trecând peste ce este scris numai să-și salveze să viața lor acasă e locul lor nu pe câmpul de bătaie și Domnul de porunca lui Gedeon. La chemarea lui au răsuns 32.000 de oameni. N-au zis, nu, pe așa. Toți cei fricoși, nu spune așa scrisura, să plece, să se ducă locul lor lui lângă Dumnezeu. În casă Apocalipsie te-a arătat. Primi pe liste sunt afară sunt și fripoși. Nu sunt așa scriptura. După aia urmă a O, Doamne, ce minunat mai ești! Cum arată cei ce, ce sunt ai lui Dumnezeu? În lui Isaia care a văzut foarte multe lucruri bune, bun, poate a fost bun și a văzut ce a Îl vede pe Domnul ca un foc misfinitor. Și cine se poate profiare de ce foc misitor? Dar el acolo mai vorbește încă ceva pe lângă focul misuitor. De aceste flăcări veșnice. Care sunt, cine sunt acele flăcări veșnice? Un Daniel, un Pavel, un Petru, un Ioan și așa mai departe. De deci ce așa? Păi și născut din focul ăsta dragă. Și fiecare om al lui Dumnezeu născut din nou, e o placără a Domnului. Și cine se poate apropia de acest foc plisitor și de aceste plăcări veșnice, au zis. Ce sunt copilul lui Dumnezeu, e o placără veșnică. Eu uitam la soarele care se Eu Îi punem o întrebare, de când se trăduce el așa? De când tot trăduce el a de când? Mai știm? Nu știm. Dumnezeu știe când l-a creat. Dar interesant este că, uite, căldura lui nu se termină. Lumina lui se reușește la fel de bine ca și pe acum 4-5.000 de ani. Cum vedem noi? Așa la a văzut și Abraham și Adam și toți. Așa la a văzut. Cum vedem noi? Cum vom fi noi în vestitia care urmează, care suntem mai Domnului? Ca și nu Sfântului Sfânt. Și vor să ca soarele și ca stelele în veac și în veci de veci. Care este motivul că veșurile cei ce sunt al lui Hristos vor să și așa? Pentru că sunt născut din el. Pot cei de afară să înțeleagă aceștia lucrări? Vind mult cu teoriile lor, că pe soare, șare, șare, șare. Întreabă cel care le-a ce are, de nu se mai termină și rămâi tot același totdeauna hmm? Întreabă-te O dame, ce har e să poți să ai bucuria să-L cunoști pe Domnul și nu s au iubit viața până la moarte ce înseamnă pentru un luptător care știe că cauza pentru care el este chemat la muncă și la luptă în potila întunericului el știe el știe că este un copil al lui Dumnezeu, el știe că ce mare lui este să de Dumnezeu. De la început Dumnezeu a avut plăcerea asta față de om. Când a creat și se vede, Biblia vorbește, Domnul le crea, El le făcea și omul dădea nume. La tot ce făcea Domnul, omul dea nume și Domnul se bucura. De ce se bucura? Pentru că deja în structura făcută de el că e o Când a zis să-l după tipul și asemănarea noastră, omul a dovedit că adevăr ce a spus lui, așa și cu omul. Ca și un măster care lucrează o piesă sau o mașină și când vede că în totul răspunde potrivit cu ce a gândit, este acel lucru care la a făcut, se bucură. S-a bucurat Domnul când a văzut pe om că la tot ce a creat el omul dădea nume la fiecare și făcea el. Că nu putea să dea un nume leului și spună că e Mel. Și nici Leo, uh, Melul să spună că E așa nu. unul? Cine a, a dat acest nume leului Leu și Melului Mel, omul? A dovedit omul că Dumnezeu a reușit, în tocmai cum a gândit despre el? O, Doamne, ce Se Să să ai această lumine, dar Dumnezeu să vezi cât ești el de minunat? e Mi întreabă mult, mă întreba și acolo, în lantul, ce-i cu afară de tot sunt rău. Mă întreba și nu știau. Dici, oarecum, se mirau, cum poți văd și aici? Și pe asta, asupra noastră v-am mai povestit, moarte, uite așa, tot mă vedea că nu era așa, când spuneți când își străbați aceștia valea umbrii moși, își și tot totuși acolo, sub acestei morți, Dumnezeu era cu noi și îi umplea inima de atâta bucurie, dar bucuria nu era ceva instantanibil, așa aiurea, își avea motivele ei și motivul era El. Îl priveam, mă uitam la El și prin de cu zile. Nu știu cât mă poți crede. Și da, arăt că văd pe Mosul. Pentru că ne-i Domnul a fost Mosul. A fost cel care a creat cerurile și pământul. A fost cel despre care am spus mai înainte. Toată puterea mi s-a dat. Așa se înțelege. Curajul de care am fost în sufletit acolo, cum v-am povestit de atâtea ori, când a zis, a, uite așa scrie, a, dacă a ținut pe mine. Cred că și lei în groapa cu, în care a fost aruncat Daniel, sunt la lei și spunea de îndinți, dar ce spune Scriptura? Că Îngerul Domnului le-a închis gura la E așa pe Și Daniel gădea, că lei a fost la Heron. E așa pe Și pe noi, Securitatea așa ne-a fi rău în tăi, o, oh, Doamne, de câte ori spus. Și aici se rămân oastele, aici niciodată nu vei mai ieși. Niciodată n-am primit Din măsul Domnul, El cu noi. Domnul știe că nu vă minț. Niciodată n-am putut să cred nicio vorbă acestor sensul vrăjmaș Dumnezeu. Cel ce mi-a adusat atâta bucurie, să pace în suflet, era cuvântul lui Dumnezeu, era Hristosul pe care îl iubim și în care Tatăl a binevoit să ne descoperă. Nu numai mie, ci iată-ne. E bine, sau nu bine. A lui Dumnezeu, în care El e aici și are locul și își face cunocut numele, își face cunoscut iubirea preșta și cunoscut planul de mântuire, pe ce poate și mai minunat. Noi nu trăim prin închipuire. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu care îl vedem pe Tatăl la lucru, cum a spus însuși Iisus. Tatăl meu lucrează până acum, de asemenea și eu lucrez. Și noi, la fel ca și Iisus, spune, și Pavel la ce acest lucru. Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. E așa pe mine. slava și cința la care Dumnezeu Tatăl mi-a chemat. Poate fi ceva mai plăcut decât acei fari? Hm? Lanțurile care le-am purtat, pernița groaznică și cilor înfiorătoare, haideți, vă rog, au avut ele cât de cât puterea să stingă cât de cât această bucurie din sufletele noastre? O, Doamne, ce har! Asta este Evanghelia de care vorbește Scriptura, de care o numește cum? puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui frere. De aceea, fraților, să ne bucurăm și să -i dăm slava care se cuvine Domnului, căci toată slava și toată cința lui se cuvine. Îmi și Pavel, suntem ce suntem prin ce? prin Harul Lui Dumnezeu. A lui să e slava. Să nu uită în Vetețul din Apocalipsă. Ei l-au biruit prin șingile melului. E credința pe care o avem în cuvântul ce îi s-a măturișit. Prin cuvântul măturișirii lor, vă rog, notați bine. Apostolul Pavel, când vorbește în roman despre mântuire și el spune foarte limpede prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Adică, neprihănirea ce înseamnă de fapt? Izbăvirea de păcat, de robie aceasta a încunericului. Prin credința și spun că Hristos a făcut temări, și Prin credință se pe neprihănirea. Dar, notați-vă rog, să facem o subliniere aici. A să ajunge în locul în care Isus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, iar spune următorul cuvânt. Și prin măturșirea cu gura să ajunge la mântuire. Dacă slăbește mărturisirea, în ce spui că a făcut Dumnezeu, un ta, nu numai cu vorba, ci și cu faptă, haideți să luăm care spun. În Apostolul Petru arată limbele ce este această cale care ne duce la Tatăl, el spune următorul lucru. De aceea, mai întâi, cuvântul ăsta, când îl citești în scripțiune de aceea, trebuie să ai în vedere cam ce s-a spus mai înainte de a veni cuvântul de aceea. Căci acest cuvânt îți spune cam ce trebuie să faci sau ce trebuie să știi că ești sau ce trebuie să și de aceea uniți cu credința voastră cu fapta cu cunoștința, cu cunoștința înflânarea, cu înfrânarea, cu răbdare, cu răbdare cu evlavia, cu evlavia de frat cu dragostea de frat iubirea de oameni ce care sunt urmările acestor trepte urcate ele adică aceste virtuți care nu ușor se pot să părta, să știți. Și ce ce o treabă. Și aici se de noi înșine. Ele nu vor lăsa să știți. Ce anului mâin era să De plină cunoștință a Domnului și nostru, Iisus Hristos. Bun, Dar ne întrebăm, dar ce neapărat să ajung de plină cunoștință? De ce mi se cere acest lucru? Hmm? Haideți, vă rog, dacă vă puteți îngădui cât de cât să, puteți să, ne, să putem să ne îmbogășim și mai mult în această lumină. Apostolul Pavel în epistola de la Efeseni, când vorbești în capitolul 1 despre Harul de care noi de bucurăm ca biserică a lui Dumnezeu, mai întâi Pavel are cuvinte de laure pentru cei din Efeseni. s-a deci, adunc de aici în toată luna despre prezinta voastră și oameni și ori câte ori mă rog și așa mai departe. Dar de ce spun el acolo? După ce împiri le arată credința, le arată felul cum l-au primit pe Domnul. Și de aceea nu încetezi. Au și spune Pavel ca păstor, ca meser, al bisericii, și el spune și eu ca un bun mester am pus femeie, spiritul. Nu încetezi că mă rog Tatălui sau cum spune eu în știu de, de să pentru că este foarte bun. Și să vedem de ce e neapărat nevoie de acest lucru că știm și să-l trăim. Recitem de nouă versuri care le-am spus, în capitolul 1 din FSM. Citesc și unde va trebui, ne vom opri cu și. Pavel mai întâi arată motivul pentru care noi am fost chemași în viz de Dumnezeu cu spui Pavel în versetul 11 și în el, adică Tatăl, am fost făcut și, adică în Hristos, am fost făcut și moștenitor. Dacă când vorbește este moștenitor, vorbește este hotărârea Tatălui fiind rânduisi mai dinainte după hotărârea a aceluia care face toate după satul voii sale. Auziți și interesant, cine e statul. Dacă Dar ne găsim unde ne și auzim ceea ce auzim. Asta este îndurarea Tatălui Ceresc. E o hotărâre a Lui Dumnezeu pentru noi. Și vedem de ce are loc mai departe cele cuvinte care le vom citi. Și Pavel mai departe. Ca să slujim de laudă slavie sale noi care mai dinainte am rădăzit în Hristos. Deci, ca să moștenim acea slavă la care Dumnezeu ne-a chemat la ne trebuie ca să știi motivul pentru care îi se cere mereu și mereu tot învățături și iarăși învățături ca să ajungem, să susținem de laudă slavă. Bun. Dar dacă eu mă mulțumesc numai că neroa adunare, am auzit că mântuirea se capătă pe numele Lui Iisus și apare așa și așa mai departe. Și după aia liniștiu te de drum și de treburile mele fără a mai gândi cam ce am de făcut sau cam uh, cum ar trebui să răspund la dragostea lui Dumnezeu, care a fost atât de mare față de mine? Ce părere aveți? Ce vor putea și suprie pe care se bucură numai fără a face ceva pe slava lui Dumnezeu? De harul care îl pregătește Domnul să zice ce sunt aluși? E întrebare. Ca să slujim, au ce cuvântul? De lauda slave harului. Vecetul acesta își are răspunsul în Scriptură încă din vechiul Testament. S-a mai vorbit de multe ori în adunare de el. Evreul nu avea voie să intre în ramul de gru să să-și facă pâine. Până ce -i întâi nu aducea ca dar legănat înaintea Domnului, până la viul un snop. Și snopul acesta era dus în Sfânta Sfântilor. Care era cauza că acest loc trebuia să ajungă în locul prea sfânt? care este un simbol al lui Hristos și al Bisericii, pentru că Hristos și Biserică vornează un singur om în acea caturi, să știți, și ca să-ți de mături să-ți arate ce îți au de Dășuvul anului. Ce va fi biserica pentru toatele una? Ea va fi măturia limpede a acelui har nemărginit al lui Dumnezeu că din niște păcătoși linooroșiți, cum am fost, Dumnezeu și a făcut un popor, o minune. Că de aceea ne se numește Biblia, Mireasa Melului. Ce vină să ți arăt Mireasa Melului. Dar această Mireasă, Domnule, ea este contuse din Sufleti Mântuiți, dintr-o Magdalene, Domnule, dintr-un Tânhar, dintr-un Father, mare prigonitor al Bisericii, dacă ar a să și asta mai departe. Ce zic îngerii când văd? Ce-a să se facă Dumnezeu din niște păcătoși? Va fi asta o laudă că slava Harului lui Dumnezeu? Iubiții și praxisoror, sigur că fiecare din noi avem motive să ne plângem de viața noastră, când ne știm, cu păcate, cu greșeli, dar nu ciuda a ce ne vedem că suntem. Dumnezeu în dragostea Lui nu se oprește și El lucrează cu toată speruința în fiecare de noi să le aduc la cel har să ne asemănăm fiului și iubit. și acest lucru lucrurile vom vedea din dorința lui Pavel în cuvântul care urmează Și De aceea, spune Pavel, și eu de când am auzit despre credința în Domnul Isus, care este în voi și despre Dragoste voastre pentru toți simții o măcașă această să se vadă în fiecare de noi într-un chip și ce bine ar fi. Spune Pavel, nu încetez. Pentru cine nu încetea Pavel să se roage? Pentru acestea. Nu pentru cei care dor. Nu pentru cei care vin cu gândurile lor, cu prejudecățile lor adaug ei ceva la cuvântul lui Dumnezeu. Cu ce să seamănă Pavel în cuvântul acesta? Ați putea dumneavoastră ști unii acel loc? Haideți să-l auzim, În Ioan 17, în rugăștia Domnului Sius, ca mare preot, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume. iubiți nei prași și rog, dacă ne licește Duhul Ascultării, rugășina lui Isus Domnul, ca mare preot, nu este pentru tine, dragă, să știi că nu pentru tine, ești încă lume, atât timp cât nu știi să asculti, atât timp cât nu-ți drag cuvântul lui Dumnezeu, atât timp cât nu-ți pe inimă voia lui Dumnezeu. Și atât timp cât încă inima și mintea ta sunt se este legată de blestematul ăsta de pământ, rugăciunea lui Isus nu e pentru tine. El o spune, nu mă rog pentru lume, mă rog pentru acești pe care mi-ai dat tu, că sunt ai tăi, și și este al tău este și al meu. În Ioan, capitolul 17, acest cuvânt. Deci fără pocăință, nu câștigi nimic, poți să ai toată viața în adunare. Rugăștirea Domnului să are putere, să știți, el ce cere, el toate îl face. Și când Iisus îi văcește pentru cineva, acel suflet se băcă. De tot ceea ce suflet nu are nevoie. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume. Gândește-te bine, încă o dată repet, nu știi să asculti? Ești lume înaintea lui Dumnezeu și dai de lucrul Lui Dumnezeu, și ce sunt ai Lui, și în loc să fi o piată vie, să fii vizitat în casa Lui Dumnezeu, cum spune Petru și în casă Apocalipsii, ești o piată de posticlire în calea copilului Lui Dumnezeu. Și în loc să smânti sufletul, sub linologești pe tine și mai poți să faci necas și altora. Astea sunt urmările necredinței. Nu sunteți să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenește în rugăcinile mele, spune Pavel. Și ce anume se ruga Pavel pentru biserica în care i-a lăudat pentru credința lor și pentru dragostea lor față de toți Sfântii? Și mă rog, spune Pavel, ca Dumnezeul Domnului nostru, Iisus Hristos Tatăl Slavie, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepe ce au numai care este nădejdea chămării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinț, și care este față de noi credincioși ne a mărimii a puterii sale după lucrarea puterii feriei Lui. Iată -i acest har astăzi s-a arătat în adunare. El e acel care, așa cum a spus, repet, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Iubiții ne-i trați! Ce minunat este să pot mai departe urmări cuvântul care zice pe care e lucrarea care a făcut-o și o face cu fiecare, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l am viat din morți, și l-a pus așa, la dreapta așa, în locurile cerești. Și s-auzim, unde este locul acelui a ce în această lumină care este Dumnezeu Tatăl, prin nașterea din nou. Mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice lume care se poate numi, nu numai în viața acesta, ci și în cel viitor. Iată ce este acest mumpitor al nostru, el, adică Tatăl, i-a pus totul sub picioare și l-a dat terii peste toate lucrurile bisericii, care este nădejea trupului, care este trupul lui, și ce este acest trup al lui, biserica, este plinătatea Celui ce primește totul în toți. Ce este soția pentru bărbat? Ea este plinătatea bărbatului. Pentru că ea este luată din bărbat. Și numai cei doi folnează un sigur om, cum a zis la început, se face om după cu și asemănarea noastră. El a om după chipul și lui Dumnezeu înseamnă bărbat și femeie. Căci când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, în același timp și pe femeia care era în Adam. Fești. Asta a spus versetul din cartea facele. Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiașe. Și acest frate bărbătească și spate femelească era și Adam. După ce omul a dat numele, la toate, după aceea a zis, se face un ajutor potrivit omului. Și-a afărut femeia. Din cine? Cine a fost cel care a dat numele la tot ce a creat Tatăl? Iisus a dat nume. Și după ce a făcut totul, ce a făcut Tatăl mai departe? Potrivit hotărârile luate mai dinainte, nu-i bine omul să fie singur. De care om omul vorbitoare? dar da, natural, ea este umbra. Omul era Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Care era acel ajutor potrivit pentru Hristos, Domnul? Iată-mă, Iată el și copiii pe care mi-a dat Domnul prin Tatălui Isaia. Iubiții mei, frate, biserica este soția melului, este ajutorul potrivit, este acel Ajutor despre, ca, despre care Tatăl care a iubit așa mult pe Iisus să-i facă un ajutor. Adică nu e drept să fie singur. Dar aia Iisus era subviată și eu voi fi cu voi în toate veacurile, până la sfârșit. Și așa de mult discut despre toate ce se spune, se poate vorbi. Mă opresc aici și Dumnezeu care este în mijlocul nostru să le dea așa lumină, acea înțelepciune și acel ca să-l cunoască și să iubim cu adevărat pe El, e de pe El ce anume din prâșa acestei și ne poate aștepta în această lume. Să nu uităm, am amintit de cei doi fii al lui Zebedei, puteți voi și i-a zis, da, și i-a da, e adevărat, că și voi îl veți lua, e așa ce toți acești ucerici ai Domnului care au învățat să neagă pe unul lui Iisus, chiar și Toma, de care noi avem o părere și mai altă. Iar dacă mai târziu, după 8 zile, a avut totuși bucuria să vadă că Isus e Domnul, așa spui a fost Domnul meu și Dumnezeul meu. Astea a fost cuvintele lui Toma după 8 zile de întârziere. N-a avut acel sufăr, cum și mulți dintre noi ne vedem mai, mai tot la coadă, mai tot la urmă. Când este vorba să răspundem la ceea ce ca și Toma, mai stărgit, că e vorba să fac, tot, tot la urmă ne vedem. Și tot îndurarea lui Dumnezeu s-a întins și peste acest om. Și când a venit când El nu se înșeală, când cheamă pe cineva să știu, și-a chămat și pe Toma, ca și pe Petru, ca și pe Iacob și Ioan, să fie ușiricul lui. Și vine Toma, Asta pe-l ziua, și când vine și-l vede pe Iisus, sigur, cuvintele nu au fost așa de plăcute ca să-i spunem pe dar ce să facem? Fiecare privind și ne-am dovedit. unul din ei care nu a fost printre aceștia, dar care a mărturisit. Tu ești împăratul și nu mai pentru atât a Și Toma a auzit că Iisus a, a murit și a înviat aia din nou. Voi, eu nu cred până am să eu și, și, eu și Domnul a fost îngăduit Și nu-i nici, lasă-o, ia-l Și a mărturit Domnul meu și Dumnezeu meu și aude din gura lui Iisus adă-ți degetul și pune ți în coasta mea auzi? Astea sunt oamenii care umblă prin vedere și nu prin credință este minunat să poți poate prin credință pentru că ai văzut crezi, îi pune lui Toma fericit de acel ce n-a văzut nu Domnul și a Ce-ai A și Toma Pahar care a vorbit Iisus la lor, l Acest de urmă care a zis, a ajuns un apostol și a ajuns un martir. Locul unde a vestit Evanghelia, cuvântul a fost în India și astăzi se păstrează amintiri în timpul lui, creștinii făcut de el atunci. Sunt lucru foarte frumoase, nu mai e timp să vorbim afară despre el. Deci, iată se toc. Ce urmă? Poate sunt cel din urmă. Nu pot să spun că sunt fost aportația ei în lucrare, dar, dar dacă sunt ales pe el și dacă l-am iubit și l-am urmat și totuși am avut și un timp care e așa spunea, mi pot mintea mea și nu am știut cum a trebuit pe Domnul. Să fiu are de nu de un scoaset de set am încheiat. care tare și de este aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și acest lucru, fiecare care cei ce suntem în adunare, să-l știm, prin mare care i s-a făcut, și harul pe care îl auzim în fiecare zi, măturișindu-l, dacă prin Duhul Sfânt, prin cuvântul care îl auzim, a Lui se pe slava. Asian și propriile tesii ani